Allah, Allah أي الذيعمل تتكونله حق <تصفيق> قات ولا تم ن أن المسلمون أما بعد في نك الكلاام كان معيتعاناخ ال دي محمد ص الله عليه وسلم وشر من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدا الض وكل بات في الن في رم I posebno smo osvrnuli se na pitanje lova. Danas ćemo govoriti o stvarima koje mohrim može činiti, koje su mu mubah da čini. Ima skupina stvari od kojih se ljudi u hramima ustručavaju da ih čine, iako se ponekad ukaže potreba za njima smatrajući da te stvari ili nisu pohvalne, ili da su zabranjene i slično, i slično tome. Pa na takav način otežavaju sami sebi šta? Vjeru. Jer vjera je jednostavna, lahka za, prah, za praktikovanje i ne opterećuje šarijatskog obaveznika ni u kom slučaju. Osim opterećenja koje čovjek može podnijeti jednostavno i život čovjeka je sam pod opterećenjem, tako? Jer tako je, tako. Čovjek, zači mora uložiti snagu fizičku ili psihičku za sve što želi da uradi. Je li tako? Želi, kada želi da popije čašu vode, mora ustati, uzeti čašu vode i nas od sebi da popije. tako? A isto tako se znači, i propisi. No, međutim, ta poteškoća je realna i, znači, lahko je može podnijeti obaveznik u protivnom koja god potreškoća da se pojavi, koju ne može podnijeti ili mu je jako tiška, u šarijetu ima šta? Ima. ima olakšica. Ima olakšica. Pa se olakšice koriste ne samo kada je čovjeku, na primjer, čovjek ne može klanjati o stojeći. I onda klanja sjedeći. I u redu. to je šerijetski šta. Olahšić. No međutim postoji nemogućnost da on stojeći? Ne postoji, tako. Znači mora Pancićić. Pa ste s te strane Olahšića biva čovjek ne može ni u stanju nikako. I realno je da ono što ne može izvršiti ne može. No međutim da kažemo čovjek može stajati stojeći, ali mi to al mi to pričinjava veliku poteškoću, a veliku poteškoću, jako veliku poteškoću i može naškoditi njemu zdravstvenom stanju. Može mu klaniti Može. Može, jer olahšica nije samo kada ne možeš. Pa ja ne mogu svakako, u tom slučaju ne mogu. Htio, ne htio, ja ne mogu klanjati stojeći. No međutim, kada čovjeku pričinjava veliku poteškoću, ili može naškoditi njegovom trenutnom zdravstvenom stanju, čovjek je dozvreden da klanja šta? Sredjeći da koristi olahšicu. Tako da je šarijacar jednostavan i nema potrebe da čovjek sam sebi optrećuje, da sam sebi znači otežava vjeru, jer to ulazi u zabranjene stvari u šarijetu. Pa kako je zabranjeno ostaviti naređeno, tako je zabranjeno i činiti ono što je, ovaj, kako je dozvodno znači, ostaviti naređeno, tako je do, zabranjeno činiti ono što šarijetski nije legitimno da se čini, i isto tako je zabranjeno čovjeku da sam sebi optrećuje vjeru, zato što je poslanik slova slova uvijek između dvije dozvorene stvari birao, lakšu a što mislite kada se radi o dozvoljenoj i o zabranjenoj onda je sigurno ovaj obavezno znači da se odabere stvar koja je legitimna šerijetu Prvo dozvoljeno je čovjeku da se kupa iako je u haremima da se okupa se okupa. Iako ne bi odžunup Od džunupluka svakako mora se kupati, protiv ne može klanjeti. No, međutim, nije čovjek džunupalo i hramima, išao o tavafio i nakon tavafa, jeli čovjek se po prirodi oznoji, jeli, pa mu lijepo dođe osvježenje da se isušira, nikakve smetnje nema u tome. Jeli ovdje jedino se vraća pitanje da li se može kupati sa sredstvima za čišćenje koja pri imaju miris ili mirišu. Pa je tu razilaženje među lemu. Preče je to čovjeku da izbjegava. Preče je čovjeku da izbjegava, iako je jedan dio u lemedu zvolio, pa kažu kada bi se kupao i prečio što ima miris. Kažu, to nije miris. Je li neko uzeo sapun pa da se miriše sapunom? Ili šampun stavi na su da, da miriše i na napoli? Kažu, to nije miris, to je sredstvo za čišćenje. Iako prisad ima šta? Miris, no međutim, nije to, ne kaže se da šampun da je miris, nego je to šampun. Jer sapun je sapun. Ne mislim da sapun nešto je kao kocka za miris, ne. Liko mi smo znači sapun, sredstvo za čišćenje za... U svakom slučaju to je preče izbjegavati. Znači što da vas ima, znači, ti sapuna koji nemoju mirisa i tako dalje, preće izbjegavati, a kategorički frta je zabranjeno, to je pitanje oko koga treba možda posebna analiza i posebno ispetivanje. Prenosi se da se jedne prirodike, a Abdullah ibn Abbas i El Misvor ibn Mahreme razišli po pitanju a, kupanja, odnosno pranja glave, kada je u pitanju uh, mohrim. Pa je rekao, El Misur ne može, kaže, El Misur može, pa su poslali jednog čovjeka koji se znao Abdullah do, evo je, Yuban Ansarija. Pa su ga upitali, pa je potvrdio ono što rekao Ibn Abbas, pa je rekao El Misur i mahrebe, tako mi Allaha, neću se nikada više raspredati s tobom. Znači, neću se nikada više raspredati s tobom, pa je prihvatio, znači, mišljenje pro abbas I došla je god Beheke i u njegovom da je Omar radijallahu ta'ala anhu rekao ibn'a Apasu ta'al ubaqik filma ejuna atvolu nafesem unahnu muhrimu rekao mi je, kaže Omar dođi kaže da se natječemo koji duže može biti pod vodom glavu da zagnuri u vodu i da vidimo koji duže može biti, koji ima kaže dubli da i una atkoru nefsen koji ima dubli dah da vidimo koji više može ispod vodom. A kaže bili smo šta u i hramu. Allah ta'ala. Evo kada ima gdje dosta da se prenosi. Pa je dozvoljeno, znači možemo kako da opere glavu, tako da se istušira, nikakve sveštenje nema u tome i to je čak u nekim slučajevima pohvalno, znači jer čovjek kada ide znači na namaz, da što je sve, ako pravi čibramu treba biti znači u najlepšem načizgleda. Znači, kako odića, tako njevo tijelo da budu čiste. koja je dozvoljena mohrimu jeste da se počešlja. Naredio je poslanik sa osnovama, a iš je rekao da spleti svoje pratenice i počešljaj se. Ovo je u slučaju da je čovjek siguran da neće ništa šta od tlaka da padne, znači a prilikom češljanja. Ima ljudi, znači, koji imaju jakorin kose, koliko god da se češlja, rijetko kada šta, znači, da a, ostane na češlju, jel? A kada je u pitanju češljanje i zna, mohrim, ili pretpostavlja da bi tim češljanjem moglo otpasti nešto od vlaka, tu je pitanje, znači, razilaženja. Autor je odobrao mišljenje da i u tom slučaju može, jer to nije, namjerno, to nije namjerno uzimanje od kose. Dalje... Češanje glave i tijela. Dozvoljeno je znači, muhrimu da počeše glavu i tijelo, zato što se navodio Ajše radijallahu talana, kako bilježi ima Malik u svojim uveti sa ispravim lance pronosilaca, da je pitana o tome, Pitala da Muhre mu počeše svoje tijelo, pa je kazala neka počeše i neka dobro pritisne slobodno. Kaže šehe, ali samim nute u svojim petvama, čovjek se može počes, počešati po tijelu i ako nešto otpadne od vlaka neće to smetati, neće to škoditi. Zašto ovo govorimo? Ko će kazati? Zašto govorimo i zašto spominjamo da je mohrimu dozvoljeno da se počeš? Može dlaka, pa zašto je dlaka zabranjena? Zato što je zabranjeno, mohrimu da uzima nešto od dlaka sa tijela. A češanjem postoji relativna mogućnost i češanjem šta da nešto od dlaka odpadne. No, međutim, to nije klasični jel, način uzimanja ili kraćenja ili brijanja ili dlaka sa tijelom. Kaže, imame nevovi u svome djelom Međumu'a Šar al-Mahedzeb kaže ne znam da postoji razilaženje među islamskim učenjacima, da je dozvoljeno čovjeku da se počeše po glavi je li, zato što je najveća mogućnost postoji da nešto odlaka otpane sa glave osim kaže što islamski učenjaci kažu da to čovjek treba činiti blago tako da izbjegne je li, a, je li ono što bi se moglo desiti od opadanja kose. To je, je po pitanju češanja glave i tijela. Dozvodno je mohremu da obrije jedan dio glave gdje da čini hijijamu. Jer prenosi Ibn Buđajne, kako je došlo kod Buhari kod muslima, da je poslali ih Salasaleme, dok je bio u jehramima u Laha Džemel, mjesto jedno koje je bilo na putu do Meke, da je obavio i džamuna sred svoje glave. Kaže šejih olislam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 26. domu gdje je govorio o propisima Hadža, kaže, a to ne može uratiti brijanjem čega. Ko se tog dijela znači glave da ga obri. Ibru Hazmi spomenuo dok Čumurove me kažu, može urati džam, ali ne smije ništa brijati od laka s tijela. Pa Ibru Hazmi odgovorio kaže poslanik je sav osrame uradio a to ne može raditi s imprimanjem tog dijela. Tog dijela čega? Glave tog dijela glave. Jer da je to uradio poslanik sam sve da ga obrijao št, cijelu glavu. Šta bi bio ne problem? Ne bi imao šta brijati kada obavi šta? Umru nakon Ne bi imao šta brijati. Pa kažu ovaj a da je to poslanik da se je poslanik obio jedan dio glave. Iako je raziruđen jedin među levom, guje vrstu hađa obavio poslanik ali i o salame tome smo govorili. A kaže nije obavijestio nikoga da treba zbog takvog postupka šta? Iskupena. Pa kažu da je dozdora bilo. Pa bi onda ovo obrijanje glave jednog dijela bilo izuzeto kada je u pitanju hijjama iz propisa šta da se obrije dio glave, da se ostavi dio glave. To bi bilo onda izuzetak iz toga propisa. <laughs> Iako kažemo, većina uleme nije prihvatila znači rad pomjeha disu na ovakav način. Evo kažu, ovaj to može ako neće, doći do brijanja klave kada su kose isto tako a nezero aps vađenje zuba i fakal dumel a, dumel to je čir čovjek otvori čir znači da iziđe ili ove obuljice što imaju na tijelo da se istisne itd. To sve je dozvoljeno Muhremmu da radi i nema o tome nikakve zneđe. Dalje peta stvar koja je dozvoljena Muhremmu jeste da pomiriše miris, da pomiriše miris. Mirisanje mirisa, kada je u pitanju muhrima, može biti u tri hava ili tri stanje. Prvo, da pomiriše miris neželjeno. Ne želi da, da ga miriše, nego jednostavno dođe do mirisanja, prođe pored njega osoba koja je samirisala i sliče o tome, to ne smeta. Drugo, može biti da miriše miris ne želeći da se naslađuje mirisom, nego da ga, na primjer, kupi, došao u radnju, pa bira miris. Pa onaj prodavac, znači, pokaziva jedan po jedan miris i on miriše. Ni to nema nikakve smetnje. I treći treće stanje jeste da čovjek miriše miris, a ne govorimo o stavljanju mirisa šta je na tijelu, nego govorimo o mirisanju. Jel u redu? Jasna je različna, ali tako? Znači, treće je da čovjek miriše želeći da time naslađuje se voli taj miris, pa ga miriše. Uzeo obocu i stavio i miriše. Ali ne stavlja po tijelu. Na tijelu može staviti šta? Prije čega? Prije Prije nego što nije ti, znači i rame, prije što uđe u obrede ili umranske obrede, može staviti miris. No, međutim, nakon toga nema više stavljanja mirisa. E Sada gvorimo samo o mirisanju mirisa. U prva dva slučaja, znači da, ne, ne, znači, ne svojom voljom, neželjeno, pomiriše miris. A drugom, da pomiriše radi potrebe, kupovina i tako dalje. I treće, da miriše radi naslađivanja tim mirisom. A to je jedan dio u brani. To je jedan dio u Leme brani. Kaže Ibnu Semi, no međutim, može neko kazati, imao bi pravo da kaže, to nije mirisanje. Ono ga ne stavio šta, na tijelo. On ga miriše, ali ga nije stavio na tijelo. On koji zabrani da ne stavi tijelo, a nema jasnog dokaza o zabrani će da. Mirisanje. Jer ja kada se namirišem prije i hrama, i odmah nije tim hrama, će mirisat svoj miris. A neminovno. A neminovno da mirišeš miris onaj koji stavio na svoje tijelo u redu. No međutim, ovdje je došlo znači da čovjek uzme, uzme nešto namjerno da miriše i da se time naslađuje. Kažu to je zabranjeno, dok neki kažu a, mogo, moglo bi se kazati da to nije klasično korišćenje mirisa. Šesta stvar koja je dozvoljena Muhrebu jeste da odsječe nokat ili ono što je znači zacijepilo mu se, ko mu predstavlja potreškoću ili znači neugodnost, da to odvoji od ne smeta. Jer je Ibn Abbas pitan o tome, pa kaže odvoj ono što pričinjava neprijatnost. Tako obiližima od Beharka i u svome djelovanog kubrasa ispravne lance prenosivaca. Znači dozvoljeno je da se odvoji. Zašto volimo noktima? Zato što je možemo zabranjeno da uzima nešto od noktiju i pitanistu sajid ibn Musaib Rahimahum Mahutana o tome pa je rekao od, od, ciječ, od cijeci to što ti smeta tako bi mali kod sajid ibn Musaib dozvolilo je Muhlimu da pokrije svoje lice bilo sa odjećom koja na njemu ili nečim drugim da se zaštiti tako od sunca. Da se tako od sunca. To se prenosi od Osmale mnafana, i od Zedinu Sabita, i od Ibn Zubere od Džavljivu Nabasa i od Džumhurata Bina i tako kaže seudi i i drugi. I to je jedno mišljenje o Hanbereskoj pravnoj školi. Govorimo o čemu? O pokrivanju? Lica, ne glave. Govorimo o pokrivanju lica za mohrima. Sunce jako i on stoji na refatu i stavio nešto, znači na lice, da mu ne ide sunce u lice, a ne o pokrivanju glave. Dokaže Imam Ebu Hanifej, njegovi sledbenici. I Imam Malik, Rahimahumullahu Čemijan, da je pokrivanje lica za muhrima zabranjeno. I to vas prenosi od Ibnu Amarav u jednoj verziji. Oni to dokazuju predajom znate predaju na Abasa, kada ona je asabna, ali pa to pao se, jahalice pa slomio vrat i preselio. Pa kaže poslanik se vao se na me. Uolatu hamiru ra'sehu i nemojte pokrivati njegovu glavu. Fe innehu juba'athu jeumel qiyahmeti mu nebija. Jer on će biti su njim dalu proživljen učeći Telpiju. Dobro. Ova verzija je tu hamiru ra'sehu. Nemojte pokrivati uolatu hamiru pokrivanjem. El Hamr je pokrivanje. Hamra znači zato se kaže u arapskom. Hamr se kaže za alkohol se kaže Hamr zato što pokriva razum čovjeka. Pamet pokrije pa nima pamet. Oratu Hamiru razlijeva. Ne mojte pokrivat njegovu plavu. U jednoj se predaji kaže tu Hamiru watch hehu. I ne mojte pokrivati njegovo šta? Rice. I oko te predaje ima razilaženje među lemom. Je li ispravna ili je, ispravna, je slaba? Pa ko kaže da je ispravna? Kažu ne može se šta? pokrivati lice. A ko kaže da je slaba, kažu, predaj je slaba, ispravna predaja kaže da se pokriva šta? Glava. I to je ono što došlo od Basahija, da se, znači, pokriva glava. Zabren pokrivanje, jel, glave. Pa se, znači, veže za, za za predaju i za hadis. Propise veže, znači, za hadis. Dok reki kažu, zabrana pokrivanja lica nije došla zbog sebe, kao lica, nego došla za slučajno čovjek ne bih u sto pokriješta i glavu. Imamo još jedno mišljenje, a to je mišljenje Hazma, koji kaže zabranjeno je pokrivanje lica kako? mrtvoj osobi, jer je ovo ja sam pao, preselio i nakon toga poslanik sa osam kaže šta? Nemojte pokrivati njegovo lice, jer on će biti proživio na dan danu, učit ćete bio? Pa kaže, to je došlo za propis za koga? Za mrtvo osobu, nije za živu. I znači poznato je, je li, ovaj A, Ibn Hazm je rahimahullahu te Allah imao znači a pri sebi to bukvalno znači svatanja vjere, kome su pregovara do određeni učenjaci, nisu prihvatili znači samišljanje Ibn Hazma, iako ovaj, vratiče, kada se kaže bukvalno razumijevanje vjere, tako je osnova. Osnova je da se vjera razumijeva bukvalno. Da se razumijeva onako kako govore šta? Argumenti. Ibn Hazm s te strane nema prigovora. mu prigovora. Samo što Ibn Hazm Rahimehullahu Teala pretjera u tom pogledu. Oni šta? Pretjera u tom pogledu. Pa je otišao znači u bukvalnom svatanju vjere više nego što je šarjetski opravdano. U protivnom nema Ibn Hazmu prigovora s te strane jer se vjera mora bukvalno razumijevati. Kuzišme Allah kaže za sebe da ima ruku, mi moramo sva da Uzvišeni Allah ima ruku. I to je bukvalno razumijevanje argumenta. Hoće se ima nešto što to bukvalno razumijevanje ili spoljašnje razumijevanje argumenta šta? usmjerava u drugom pravcu. To je drugo. U protivnom biva bukvalno što razumijevanje vjere. Tako da nema ništa što se može razumijeti između redova i nešto što razumiju samo nekakve šehovi koji lebde po zraku. I hoće ljudima kazati ima vjera svoju spolešnost i svoju unutrašnjost. Vi ste a mi smo unutrašnjost. Ha? Pa tako masve drže, znači, igraju se sa njima, manipulišuju njihovim razumima, A vjera je kakva za resulvaslanstvo sve najbolje čovjeka koji je svojim stopalom protaukao za morsku površinu, takva i za najslabijeg beduina tamo negdje i ne za gore i ako nikone zaznjeka. Jedna vjera nikakvi razlika nema, usvim određenim propisima koji izostavljuju dete zaposlanik učasno vrijeme, a da vriđe z njegovu meti ništa drugo. Tako da nema nikakvog spoljašnje to bukvalno svatanje vjere, Ibrahim hazmetu, znači u pravu i to je stav je hrsuneta, no međutim samo ne treba u tome preterivati. Pa Ibn Hazi, na primjer, rekao... ...zabranjeno čovjeku da obavi... A, ...malo fiziološku potrebu u vodu koja stoji. Ha. Ali mu je dozvoljeno da obavi u posudu pa da saspet. Na kraju je rezultat šta? Isti. No, međutim, Ibn Hazi kaže... ...argument je došao u obavljanje, postupak da bude u tu vodu. A na ovakav način se izbjegao šta? postupak. To je svakako znači, globalno razumijevanje i bukvalno razumijanje vjere koga nije razumijen niko od drugih islamskih učenjaka. Na takav način. Pa u tom smislu, kada ode Ibnu Hazm, evo da, nećemo to prijeti do ovoga velikog imama, Rahime Humbahu Teana, uprotivnom, Ibnu Hazm je ovaj imam i po svome ištihadu i u svome načinu dokazivanju i poznavanju hadisa, ne bih rekao da, za, bih rekao da zaostaje puno iza imama četirveseva pak kada je ukazao da nikakva izostaje, možda ne bismo pogriješili. Samo što nije za hidijski meze bilo preložen na način kako da je a ovaj kako su preloženi drugi mesevi. Dači dozvoljeno je šta? Pokreti lice. Pozove pokret lice. A radi potrebe islično tome nema smjedi. Govorimo o pokrivanju lica koga? Možem. Muškarca. Možem. Znači, muškarac pokriva muškarac. A svi će žene vidjet će. Znači razilaženje je po pitanju muškarca. Ne sam rekao. Eto. Znači ne, razilaženje se vodi po pitanju muškarca. Dalje, osma stvar koja je ozorljena, a ona je vezana znači sada za žene, a to je pokrivanje lica ženama, da nešto spusti sa glave preko lica. I to je ženi dozvoljeno na hađu, kod uleme koja kažu, koja kaže da je pokrivanje lica šta? Sunnet. Je subhanalna. Kako kažu vađib i kažu dozvoljeno? Dozvoljeno je nešto što možeš u rata ne moraš, pa ako je vađib kako ne mora onda? Što je šta? Sunnet. Ulema koja kaže da je sunnet, oni kažu da je dozvoljeno. A ulema koja kaže da je vađib, sve kako je vađib. Dobro. Dozorem znači žena da je to se despatani kabom. Kada bi žena uzela nešto i stavila preko svoje glave, znači i pustila preko lica da padne, to se despatani kabom. Jer ni kab je priljubljen uz lice. To je ni kab. A ovo znači pada od dozga, što mi kažemo himar, što je pogrešno. Himar je pokrivač za lice. To je maram, oprosti. Uh, himar je u stvari u šerijatu mahrema, nije za lice, pričam. Egoza, ma, to je mahrema. Jer kaže Ajša radijallahu ta'ala na u hadisu, koga posto i spor La yakbelu Allahu salateha iudin Illa bi himar Ne Allah namaz žene koja je punoljetna Osim sa himarom Preko lica? Ne na glavu, mahrama koja ide znači klasična U svakom slučaju dozvoljeno je žene znači da to spusti Preko lica Kaže Ajša radijelah Pokrivale smo Lica Tako bih žma mahrama sa dobrim lance, kada bi prolazili ljudi pored nas dok smo bili u ovih ramima kaže pa kada bi prošli onda bi smo digle svoje prekrivače. Neki kažu to je Ajša, majka vjetnika Žerva poslanika, sam osnovna je bila obaviza da pokrivi lice. Kažemo ima opredaju Esmera, diolatala vam koga, bi dježi, koji priježi vam Hakem, koja je verodostojna kaže Esma pokrivali smo naša lica pod ljudi i češale se prije toga bile smo u ovih Znači, Esma kaže da su pokrivali lice. I tako sve, svi učenjaci kažu. Svi učenjaci kažu, znači, sve pravne škole, i Hanefijska, i Malikijska, i Šafijska, i Ambelijska, svi su jednostavni u stavu, i Zahirijska, svi su jednoglasni u stavu da je ženi dozvoljeno u hiramima da stavi šta? Nešto na lice. Sada, jedni kažu da je mažib, a drugi kažu da je sumne, da je pohvalno. No, međutim, niko ne kaže od njih da je to pidad, da je to Jer imate, znači, žena u, znači, imate ponekad vodiča, a ja znam, prisiljavaju žene da otkriju lice. Kaže, i okazuju to, a gdje da žena ne smije staviti nikabu. A ti meni živ bio, kaže, ko je to od uleme rekao da žena mora otkriti u jehramima lice? Spomeni mi jednog alima, od stare uleme, nemoj mi spome, spomenuti ovu novu ulemu i pitanje politike. I dana sve što se radi pitanje nikaba, pitanja... Sve je politika, to to nije vezano za vjeru. Kada izvjeđe tamo šeh nekog instituta pa kaže nikad nije od vjere, to ćemo im zabranti, to nije vjera, to je politika, sve se radi da dođi mi sa šarijetskim argumentima, a to ne može kazati, koja je samo primjeri saom ili šarijetskog znanja, ne može kazati da je nikad, ovaj, da nije od vjere. To je nemoguće da te riječi izvjeđu iz njegovih usta, da je uzeo samo jednu knjigu o šarijetu koja govori o odjeći, I, i, i ovaj odjevanju žena i propisu odjevanja i da je to pročitao, nikada ne bi tako nešto kazao. I nikada ne bi izvalio takvu gluplost. Da to nije od vjere i da je to ovaj adet nekakav koji se kao među muslimane. Adet se kao među muslimanke, a to sa vjerom nema ništa. Taj njegov govor sa vjerom nema ništa. A nikad je sastani dio vjere, pa vidimo da u ihramima gdje postoji koji iz koga bi se moglo što zaključiti, da žena ne treba pokrivati šta Lice. Opet u složna, da se može pokriti lice. Pošto mi se to nam imao i hrama. To nikada nije bio predmet, znači, koga se spodili učinjaci, rasprane. Ne. nego, znači, mi smo iskušani danas sa ljudima koji, znači, vjerske propise žele da ovaj, a prilagode stvarnosti kako bi te odgovaralo slanosti. No međutim, oni hoće jedno, a uzvišenje Allah hoće da sačuva svoje svjetlo. Kada god napadnu, u Egiptu nikad nije više bilo nikada što sad. I nama je drago što više napadaju, sve više, više muslima kisada nikada. Uzvišenje Allah hoće da bude suprotno onome što oni žele. Yes. Tako da je ženi dozvoljeno pohvalno a, u najmanju ruku. Ako kod neke žene u obavezno da pokrije šta lice u hramima. Tako da u tome nema nikakve smetnje na nebi neko... I ja sam, bio, sam prisutan više puta kada čovjek dođe sa ženom hač hađ, žena mu I prisili da skine nikab i onda ide i druge muslimanke prisiljava da skine u nikabe. A još vodići vodi ljudan. To su ti vodići koji ide na vodi. Nikad nije bio na haču i nikad nije prešao, nikad nije van Bosne, nigdje. I on vodić na hađa. Ako ti može biti obitelj ljudi na hač i poznavanje arapskog jezika, nepoznavanje propisa, ali poznavanje kako dovede, je za to veda na Refa, da te odveze regiona na na vrpda nekog, rekao neko, vam ti Refat istane ove, što je. Ne mislim da bio, ne znam šta je to, ne znam gde te baš. To je isto, vam je to odprilike. A. Odprilike je to kao doktor završio fakultet. Opče ja doktor opče prakse završio fakultet čirecki pa medicinski i vi ga uzmete i budete operaciju samo i kažete čovjeku transplantacija srca evo ti srce zamrzuto i evo ti pacijent ispred tebe i date mu onu veliku britvu sabljom i kažete pojedi. Če zato znači, za treba praksa te pa čovjek da vidi treba da da osjeti treba a ne samo znači puko teoretsko pozdavanje ili ako se već ako sve već poznaje a to mnogi ne poznaju. Dale Ženi je dozvonjena, to je deveta stvar kao dozvonjena, kome? Muhremu. Ženi je dozvonjena da obuče od odjeće šta želi. Nije odjeća žene je vezana a kao odjeće muškarce. To smo, u tome smo spominjali nešto kada smo gorešta u hramima. I posebno žene iz Egipta se ističu obe poglede. One sve nose bijelo. Muškarce nose bijelo i ona nosi bijelo. Ili je ljubomorano muškarce ili šta je, ne zna. Ali nosi bijelo i ona hoće bijelo odjeću. Nije. Žena nosi odjeću koju želi kakve hoće boje, Izgleda nije bitno, ne vas da odjeva se kako želi. Je li? Svakako kada kažemo kako želi da ta odjeća odgovara čemu? Čovječkim propisima. Či, da će doći pantalonama. To je zapravo. Da i tu ima ovaj tu ima znači opterećenja te mobtrečenia kupuje se posebna odjeća se kupuje i do hadži na hač i tamo neko pripremi posebno odjeću za žene i ta odjeća košta ob, ovaj, uglavnom se obično se dobro naplati i košta puno i žene moraju biti sve što je obučene dobro ta se odjeća isprla hoće da zamijeni mora biti to je je pokužno to je pokužno dozvoljeno je, je žene to je deseta stvar pored toga da oblače odliče što želi, da obuče odliče koja je prošivena. Uškarac sve smije da oblače ono što je prošiveno. Kad smo govorili da je šiveno, šta smo kazali? Ha? Da je šiveno znači, u obliku tijela, da je tako napravljeno da bude u obliku tijela. Sve što nije u obliku tijela, znači to je propis je drugačiji. Sve što nije u obliku tijela, propis je drugačiji. Jer ponekad ihra je može biti prošivena jel u redu, porubljen se strana, ima šta i sam, znači, i nam se pravi savje od je, jel tako, od plata je napravljen ti končići, to, toga je sastavljen nije to, nego znači prošiven misli se da je prošiven u obliku čega znači, znači da je sastavljen u obliku ili, tijela pa je dozvoljeno da želi da, osim od prošivenog šta je joj zabravljen da oblači ko znači recitavi. Rukavice i i nikav, zato što je pravna za lice, ali tako, uz lice biva. I rukavice koje je prošiveno. Te dvije stvari je došlo u hadisu, lajatan taklibu bon muhrimetu, lajatan visu, rakofazenju, odisu i blomara kod Buhari je, Jel neće žena koju ramena stavne klika, bliće, oblačiti rukavice. Znači, to je, to je zabranjeno. A protivno sve drugo što je šiveno, uz tijelo svakako da je dozvore znači da oblači, može obuti i mestreo i ne mora ih kratiti, šta, ispod članaka. Ne mora kratiti mjesta, kao ko? Muškarac, ne mora ih kratiti ispod članaka. Ba danas skupno žena, vidjet ćete, ne znam, vi ste u arapskom sjetu se raširaju, se odiću iznad žene, nose iznad članaka, jedan pedal, ili, ili jedan dio iznad članaka, ovako, nose odiću, žene. Znači, seđu babi kratki, kao da je neko podkratio za pedel. Pa će se to biti pedele duže. I uzmeo hadis poslanika sa što je ispočana kad vidi šta u tubatro. A muškarci svi spustili, odeću i vučeju po zemlji. Ha. Taj i hadis o da su ne za žene. Umuslama je pitala poslanika, za Allahu poslanicu kaže: "Šta ćeš da odiš kao ispusti je pedel po zemlji?" Kaže Allahu poslanicu nije kazao: "Ja Allahu poslanicu, ti pošeta ti u gazim po njoj." Rekao ja je Allahu poslanicu: "Otkriće se opet nešto." A ona se pedelj vuče po zemlji, veliko Kaže, kaže, spusti još pijed, da jeste podlatice u drugoj predavi, znači, pola metra, da pozemlji se. I nemoj, kaže, dodavat više na to. To je to. Ne smiješ više od toga. Pa nije za žene taj propis. Nego je propis, znači, za žene da spuste svoju odjeću, što može više, to je bolje, a za muškaca je znači da dignu svoju odjeću da ne ide odjeća nikako preko članka. Dalje, dozvoljeno je ženi koja je u da koristi nakit. Ači, ako je radi da ima asebi nešto od nakita, nema smetnje. Pero si mafija da su kako biliš, ne bi rečimo je bišebe sa ispermanice preostala da su žene Abdulah i Nomara, nego od njegove žene i ćerke. Imale znači nakit dok su bile u igrani. I kaže ma Malik ibn Mihual, pitao sam iglesvoda o Tome je dali žena koju rama može obući ili može koristiti nešto od nakita, pa je rekao može ono što obično koristi, nesmijela. Jedino atlaka kaže da je pogredno da stavlja nešto od nakita čime bi se isticala među drugim ženama. Ima nešto od nakita, kogod provođe tomu zapinje šta? Zaopće nešto što je posebno vrijedno i tako dalje. To je u svakom slučaju pogledno bilo odjećaj ili bilo šta drugo, da čovjek nosi nešto što će svi ljudi znači, gledati, zapinjati im za oči, da to izgleda kao odjećaj isticanja, to nije znači dostupno. Dozvoljeno je ženi u hramima da koristi ovu hinu, koristi, ili ona korisna, stavlja je po rukama i to je stav šafijske ambelijske pravne škole dok kažu Hanefije i Malikije da to nije dozvoren. Bilo da se o muškarci ili ženi. Allah htjala nam da nema argumenta koji bi muškarci i ženi i da se ne mora zbog toga iskupljivati. Imamo hadis da je miris žena ono što se pokaže njegova boja, a nema mirisa. No, međutim, ono što je zabraveno ženi jeste od miri, znači koji bi, koji bi se osjetio. Talje je da se koristi kohane, surma. Ne znači što ako čovjek osjeti bolest u očima rosti da je obnevidio istično tome. Je li? ovaj ismid, ta se surma, ona uteže oko i koristi vidu. I imam neuvi, kaže, da to dozvrlo i po konsensusu islamskih učinjaka, da koristi, znači, muhrim ko surmu koje nema mirisa i da se zato ne mora iskupljivati. I tako je Aisha, radi Allah, da je pitana o tome, uzvolila je, znači, i kaže to nije miris to nije zinati ukras. I rekao je blaver koristi, rekao je za muhrima da može koristiti bilo kakvu surmu u kojoj nema koje nema mirisa. Tako da je čovjeku dozvoljeno da koristi, ali najbolje mu je znači koristiti ako ima potrebu za tim, ko ima potrebu u protivnom je preče ostaviti. Gdje imaju hadisi poslanika iz koji bi se sve moglo zaključiti da je to, da bi to bilo nekruh, zaključuje se nisu hadisi jasni, izviste se to može zaključiti, kako je zaključio Ibnu Kudame u svomom delu, Mugni u trećem tomu, iz hadisa da je ali radijallahu ta'lanu kada je došao a, iz Jemena sa devama da je vidio Fatimu, da je stavila a, sorm pa je ukorio pa je kazala, tako mi da regio babo to jest poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa neki zakućivao znači iz ovoga da je to bilo zabranjeno pa je da je njoj da je da je ovaj da je ovaj da je da pa da je poslanik sallallahu dozvolio u svakom slučaju je li za potrebe vjerovatno u svakom slučaju pitanje je, je li zakućivanje ovog hadisa jer on nije jasan po tome po tome pitanje <kuh> Da li je dozvoljeno je, to je četirnesta stvar koja je dozvoljena Muharibu. U stvari sve ono što je a, zabranjeno mimo toga je šta? Dozvoljeno, jel u red. Jer u šarijetu se navodi, navode se šta je dozvoljeno. Nego se zabrane, a sve mimo zabrane je dozvoljeno, je u red. Sve mimo zabrane je u ovim stvarima dozvoljeno. Pa zabraniti u ovih ramima, 1, 2, 3, 4, 5, ostalo ti je šta? Dozvoljeno. No međutim ove stvari navodimo zato što kada se u pitanju one ima grešaka Od strane koga? Dudi koji su u hramima ili koji su ušli u obrede. Pa zbog toga je, znači, ispominjeno. Uprotivno, mi ih ne bismo morali spominjati. Ali. Dozvoneno je Mohrimu da zaštiji svoju glavu sa kišobranom ili sa odjećom, da znači stavi izan glave ili da sjedne u auto. ova I slično tome. Jer je došlo, jel, u Hadi, u Pradaj od Usame, od Bilala, su se zaklonjali za, svoju glavu jedan saudičo pa vay i drugi isto tako a, sa svojom devojkom od, od sunca pa je čovjeku dozvoljeno pa mate Skopje radi ja i dolaze na Hadžiju z me u a kabrione autobus trebne što imali za glave Znači, kablje u ima i, i da, da ne bi kazalo se da imaš nešto iza glave. Dobro, zanima me kad uđeš u arefa, na refatu u šator, šta ćeš? Kada uđeš u minut osmog dana Zulhidžeta u šator, kako ćeš? Šator iz tebe opet za, zaklonjeno. U avionu si, u nema kablje, je tako? U avionu si, u, u, imaš iznad glave krop, šta ćeš? Ako tražiš avion, cabrio, kazat će da se terorista, je li tako? U svakom slučaju to je pogrešno, to je greška. To je nesvatanje širijetske argumenta. Ako vraćiš širijetske argumenta, nesvatanje širijetske, možeš človeka Isto tako možeš kazati, neći avionom na harbi, zato što ne svijem imati ništa iza glave, ići kopnom. Dobro, kopnom, ideš autom, šta ćeš? I onda taj propis vrijedi i dok ideš, kada dođeš u mekoj jedan put, taj propis ne vrijedi i tada tražiš autobus koji nema To je, je nakaradno svatanje vjere. Nakaradno svatanje šarijata. I to je otežavanje vjere, braće. I otežavanje vjere biva u novotarijama. Otežavanje vjere nije u propisanim stvarima. Nije, pro, nije otežavanje vjere da ti se držiš šarijata i sudneta poslanika. To je pohvalno i to se traži. Otežavanje vjere biva u uvođenju novotarija. Ha. To je otežavanje vjere. Otežavanje vjere kada ti prolaziš pored turbe da stariš i tamo u markicu da ubaciš. To je otežavanje vjere. I otežavanje vjere u praktikovanju propisa koje nisu bili poznati na vrijeme poslanika sa Osrme, ni u generacijama nakon toga. Odmev luda, tevehida i, i, i drugih ovaj a, a, a, propisa koje nispoznali prve generacije. To je otežavanje vjere. A nije otežavanje vjere da ti budeš musliman kako je došlo pokorano i poslovnetu. To je olakšavanje Juridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah je video lakša, ne želi da vam poteškoće ili pričinjava. Oman jaala likum fid dini min harici biro, on je što teško propisao i kaže poslanik sa sobje yassiru wala tu asiru. Olakšavate ne, ne A svako ko uođeje novi propis šta? Otežavanje vjere. A pa kad ne smiješ sjećati nokte utorkom, i četvrtkom i sobotom, i nedilom, To je, je li to lekšavanje ili otažavanje vjere? Ne smiješ pratiti odjeću utorkom, svijedom, petkom, ne znam, sobotom. Ne smiješ ovaj sobu, kuću, mestije, čistije, nije biti to kako. Tim i tim darima. To je otažavanje vjere. I imate skupi ljudi da su žestoki u pitanjima, sunneta koliko su žestoki u pitanjima uvedenih stvari, ne bilo boljeno muslimana na zemlji. Bili bi ashave ovoga vremena. A tim? Čovjek je da bude pokoran šeitano tamo gdje nije pokoran svoje stolitega za uđe. Da li je dozvoljeno čovjeku da pritjegne kaišem i Ma te obično one kaiše, oni se stavljaju i pare i novaci, tako da li širi budu pa se ovaj pritjegne to. Neko se boji ako samo uvrne i hram da ćemo spasti, iako zaista i hram ako se lijepo stavi, ne, skoro da je nemoguće da spadne. Znači. No međutim, kakve nekakve sigurnost stavi ne smeta znači, taj kaiš da se stavi da se stavi na očale kako kaže šeh Albani, znači ne smeta da stavi sa na ruku, a sa na ruku da stavi ne smeta i slično tome. Jer da su to bila zabranjene stvari, jeli, koje je bilo u tom propisu poput prstena, dozoran čovjeku znači da stavi jeli, prste, jer da su te stvari bila zabranjene, onda došla bi, a, došao bi argument, bar prirode koji ukazuje na to, omaka na robbuke, ne silja, a tvoj gospodar ne zaboravlja. I u šarijetu vraća ništa, ostalo nama da razbijamo sebi glavu, kako ćemo i šta ćemo. Ništa. Sve imamo, znači, i tu i sve nam je prenešano. Kako je poslanik sa osanem živio, šta je radio. Imate od toga kako je poslanik sa obavljao fizijološku potrebu. Od najmizernije stvari u a čovjeka, do toga kako je uredio državu. Sve. Neka mi neko spomene jedan detalj koji nam nema od poslanika, sansarbe, koji nam je bitan. Bojro. Jedan detalj. Sitnicu bitna, a nije prenešena. Ne postoji. Sve živo. Nenaz kaže Ibn Maliki, nije, kaže, u svojoj bradi, i u kosi imao više od 20 bijeli dlaka. I ja bitne stvari, koliko ima bijeli 20 ili 25. Šta nas briga zatim? Bitno. Jer kaže se u dugoj predaji da je poslanik nao sveme stavljao na svoju kosu ili da je bojao svoju bradu bjeli kos a nije imao više od no, 20 bjeli dlaka. Pa znači, dok ima nešto čovjek od bjeli dlaka, dozvore ništa, da farba svoju kosu mimo crno u redu. I tako dalje, sve previšano. Hajde neka mi neko spomene lažnu predaju. Kako je spavao Ibrahima a. islam, ili Musa, ili Isa. I koliko je Isa a. islam imao djece, i koliko je imao žena. I neka mi spomene gdje je Kaborisa a. islam, ili Ibrahima, ili Musa, ili bilo koga drugog od poslanika. Neka mi spomene neko kako je obavljao ibadet. Neka mi spomene neko kako je jeo i šta je najviše volio da jede. Ništa. Ma nemate sitnice. Oni kažu pozivamo ljubavi isa, i Isale i Sram. U redu Isale i Sram, Allahov poslanik. Dajte mu Isale i Sram jednu stvar koja govori o ljubav. Da je prenešena salancem prenosilaca. Nema ništa. O našem poslaniku, o tome ima tovar ne želeći nikako, Isala Isalam je bio poslanik, koji je prednijod Allaha ono što ime je zadužena za ođel, a, dostavio dostredno ono, ono čime je bio zadužen, i njegova risala, i vrijeme, i ovaj, validnosti te risale, i te poslanice, isteklo. I ne vrijedi više. I zato ni ništa ni došo I da se slomite ništa, popušta, ja ću sleti sa, želim da sledim Isala Isalam, u redu, želim da budem kršćen, da sledim Isala Isalam. Reci mi kako, šta da sledim? Ja hoću da znam kako je poslanik spavao, da spavao kao što on spavao. Kako je poslanik sam jeo da jedem, kako je, kako je poslanik sam živio svoj život kućni unutar, kako je uredio to želim. Kako je uredio državu, želim da uredim državu kako je uredio poslanik, jer, jer on najpriječi da se po njem vladam, ništa nema. Jer to nije došlo za nas, to je bilo za nekoga drugog ljuda s to vreme, ko je prihvatio, prihvatio, ko nije prihvatio, ljudi to svojim rukama iskrivili i uznišenje Allah postao nešto što je to dokinulo. I do nas došlo je ostaće do sunnje dana svaki pokret poslanika u namazu, kako je pokretao prst, na koji ga je način pokretao, gdje je ruke vezao, kako je ih je dizao, kako je na seždi bio, koliko je ruke u širio. Svaki pokret i svaka sitnica. Svaki pokret i svaka sitnica u njegovim ibadetima i u njegovim nj znači, Pa uzlišen je Allah da barak je od tala ostavio u šarijatu. Ništa nam nije pojasno. I vallahi, da drugi braća imaju ono što mi imamo. Ja mislim da biste vi njihove glave od kibura vidjeli negdje gore vezane za oblaki. Toliko bi se njihovi vratovi i istegli od kibura i dohalosti šta imaju. Pa dobro mi smo preći da budu naše, naši vratovi u oblacima ne iz kibura, nego iz ponosa. Ne, nećemo biti bodli prema drugima, mi bismo voljeli da je svakom musliman i da svaku sledi vjeru, no međutim, biću ću iz ponosa što sam musliman. I ovo što mi imamo, nema niko drugi. I ovakva pojašnjenja vjere, ovo nema niko. Znači, kada bi se sve vjere i sve ideologije i principe na zemlji sakupili, ne mogu ni na približno, ni na približno ovakav način pojasniti čovjekov život. I naći je grešaka, u tom je pojašnjenju da dođe skupina ljudi, da sjednu i mudraci da sastane, naći je grešaka tovaro dok u Allahom te barak je jasno i da se sakupe i ljudi i džini ne mogu doći sa Kur'anom kao što je objava stvorite na te barak. I onda opet nađete muslimane ha. kao da se kolebaju. Trebam li ili ne, ne trebam? Smijem li ne smijem? Jasno i pojašen. Na tebi je samo da klineš glavom i da kažeš se mjena u alfana i da se pokoriš i da radiš. Ništa drugog jest. Kako ima nešto. Šta, Ulazak u met. Dozvolio je svakak čovjek koji je u igrama, i to bi bila zadnja stvar 16 da ubije one ihna nekoliko životinja koje su spominjane Loreu. Tači, kazali smo da je zabran lob i onda spominjalo da je dozvoljeno šta. Izuzeli smo određene stvari, šta mu je dozvoljeno. Tome smo govorili. Ulazak u meni. Znači, nakon što je Mohren došao do Mikata, nije tio obrede i ušao i drži se i ne čini ono što je zabranjeno, a može čini to ono što mu je muba, dolazi je li do Mekije. Lijepo mu je da prenući u, mjesti, u mjestu Zutua, to je bilo, jel, prije, u to vrijeme su bili ti nazivi, danas su ti nazivi uglavnom izmijenjeni, da se tu okupa i da uđe u Meku po danu. Ibn je tako činio i prenosio bi to od poslanika Saloselema da, da je tako radio, kako je došlo kod Buhari i kod muslima. Pa da uđe čovjek po danu, u Meku, ujutro, Bduhan, u vremenu Buhar, znači to je a prije u tom vremenu izveć znači posle sabaha i prije podne namaza u to vremenu do uđe to je lijepo i povalo to je ako se može a uglavnom danas čovjek nije taj koji buči kače uđe nego dođeš i čekaš i nemaš ti priliku znači velikog izbora to su znači tri stvari da boravi u ovom mjestu da prenoći to je pred samim mazumehda da se okupa i da uđe u vremenu do četvrta stvar jeste da Uđe u Meku od mjesta Esenijeva Unija. To je način ulazka, kaže se da je to bilo od kabora, od, od, od makbera, od bezara s te strane. Gdje su bili mezari, Wallahu Teala Alem, to vrijeme. A da izađe sa Esenijetu Sufla, da izađe, znači, sa tog a, donjeg Senija, Da uđe na gornjima, da izađe na donjima. Donjega je bilo gdje su vrata Babu na Umra. Vrata gdje su vrata Umre. U svakom slučaju, to se tako prenosi od da je činio, odnos to, to pripisao poslaniku, salamahu, alaihi wa, wa sallam, je tako došao kod bruhari i muslim. Peta stvar pri ulosku u Beku jeste vezana za džamiju, kada uđe, ulema svakako kada govori o ovoj narošta, haretinska ulema, kaže, čovjek će doći prvo iz smjesti, to se našao kod Ibn Abidina u njegovom dole al-hašije, kaže otiće i smjesi stvari u hotelu. I to nije neko od Uleme puno spominjao prije. No, međutim, ovdje je spomenuo Ibn Abidin jednu bitnu stvar, a to je da, ovaj, da čovjek ostaje prvo svoje stvari nemoguće, ili nelogično je da čovjek sa svim koferima i torbama ulazi u Harem i da opterećuje i sebe i druge. nego znači prvo ode na mjesto gdje, gdje će osjesti hotel ili već gdje boravi. Tu će smjesi stvari svoje stvari, nakon toga ide prema džami. Kada dođe, u džamiju, sunet mu je da uđe u džamiju sa kojom mnogo? Sa desnom nogom. A da sa lijevom. Šta mi je dokazat? Sad pričamo o dokaznim argumentima. Čim nešto okay. je ništa priči bez argumentata. Opći dok razulaže. Molim? Kako? U redu kao u svaku džamiju, ali najni hadis da se u svaku džamiju ulazi sa desnom, izlazi sa lijevom nogom. Molim? Analogija. Na šta analogija? Dobro, ti kažeš sad analogija. Na šta činiš analogiju? Konjak nemamo dokaz da je zabranjeno, ali imamo dokaz da je zabranjeno šta? Vino. Ja sam dokaz iz kurana, zabranju vino. Analogija je konjak na vino. Vino opija kao što opija konjak. I opijanje ispaja. i spaja. Džame, Allahova, kuće nešto bolje i peče ljudje... U WC se ulazi lijevom. Znači, bilo bi suprotno ulazko u WC. Neka ovo ostane za naredni put vam. Da tražite i da ispitivate zašto mi kažemo da je ulazak u džamiju se ulazi desnom nogom i izlazi lijevom. Da sve treba argumenta vreći. Jer čovjek kada sad izlijem vam u džamiju i džamije, vi ga opomenete kućeš desnom nogom, čekaj lijevom, a on te mi kaže, a šta ti je dokazi? I ti mu pođeš analogija. Znači moraš mu doneti šta? Argument. Neka to ostaje za naredni put. Prilistajte malo knjige, vidite li to je spomenuto gdje ovako. Okoristit se. Listanje knjiga, braćo, i gledanje poglavlja i tako. Nećete, to, ne, to nije šteta. Znate svaku knjigu o čemu govori, u poglavljima, šta se spominje i tako. Da. To je koristio, hrni beret, neće vam to štetiti. Znači da uđe u džamiju, Nećemo spominjati sad nogu koja je. To ćete provjeriti je om nogom. I da prooči dovu. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah. Allahumma iftah li bu'a me rahmetik. To je znači doba koja suči se ulazi u bilo koju džamiju kada se ulazi. Doba koja je posebna vezana za mjeseči del haram navodi se kod bejheve i usanuna i ona je slaba. Nije vrlo dostojna. Znači džamija poslanika, sallal sallal sallal sallal sallal sallal u meki ili džame u kucu ili bilo koja druga džame na zemlji ima isti propis po čega dove i po pitanju ulazka kojom se nogom ulazi. Dalje, šesta stvar kada je u pitanju, a, spominje da autor, kaže da se dignu ruke i da se dovi kada se vidi kiaba. Ili tako premečano divno Abbas da je dovio, Allahum ente salam, pominke salam, fe hajjina robbena bisalamu. Allahu, jeli mir i od tebe mir, pa nas poživi u miru. A, I navoditi se isto tako od Ibn Omara da je učio ovu dobu, od Ibn Abbasa da je dizao ruke, u svakom slučaju doba i diza ruku i badit. U ovom slučaju ashabi su učinili, ko bi učinio, jeli, ono što se rade ashabi, neći smatiti notarijom, ko bi ostavio da kaže to nije prešeno od poslanika osram, i to bi malo sloga, jest I sedma stvar jeste da, kada dođe obavi taf, kada dođe, uđe, znači, džamiju, prouči dobu za ulazak, ulazi odmah i ide ka crnom kamenu, odnosno u toj liniji, jer odatak da počinje šta sa, sa vafom. Pa ćemo i što vam talam, ako ponavno našem predavnju, govoriti o ta vafa. Uvrte mu o I o vrstama I horime, što se znači vieže za Tavafu. Allahuteala anu. As-salamu alam al-abidu. Amhamdu. Bana